La Lavostovia 290. De mulțumire că te prea Sfânt, înăscătoar Dumnezeu pentru înfiere. Aleluia prea Sfântă înăscătoare Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă să ne împărtășim cu Sfântul trup și sânge al Fiului Tău, cel iubit, ne îngăduit. Aleluia prea Sfântă Născătoare Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă părtași trupului și sângele său pe noi ca pe niște prunci ne-ai făcut când ne-ai înfiat. Aleluia Sfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui trupul și sângele nostru ca să ne facă copiii Lui. Aleluia sfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă înțelepciunea Duhului înțelepciunii nedăluit și ca niște mădulare, să ne supunem Domnului în trupul Său, cel sfânt al Bisericii, ne Aleluia prea Aleluia născătoare, Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă spre deosebire de înfierea lumească, prin numele Tatălui, fierea ce cerească, prin trup, prin sânge, prin viața cea veșnică, am dobândit. Aleluia Sfântă Născătoare, Dumnezeu, te-ai și mulțumim, fiindcă asemeni, icoanei sau chipului fiului tău celubit, Tatăl cel Ceresc prin tine, ne-a recunoscut și în lumină ne-a zămislit. Aleluia sfântă Născătoare, Dumnezeu, te-ai și mulțumim, fiindcă taina înfierii care ține de viață este de la Fiul cel iubit, fiindcă cei ce l-au primit din sânge s-au născut. Aleluia Preasfântă, Născătoare, Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin înfiere, de iertarea păcatelor, de reînnoirea frumuseții sufletești și de făptura de lumină neînvrădnicitare, Aleluia Preasfântă, Născătoare, Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru a fi vrednici de cina cea de taină și de taina Sfintei Ioharistii, ca pe niște prunci ne-ai crescut, ne-ai sfințit și desăvârșit. Aleluia Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, te iubim și mulțumim, fiindcă atunci când prin taina Sfântului Botez Domnul ne-a creat, prin taina Sfântului Mir ne-a înarmat, tot așa, atunci prin taina Sfintei Ioharistii în ființa noastră a intrat și în noi cu dușmanii săi salutat.